skulle flexatören. <skratt> Hej och välkomna till detta mycket speciella avsnitt av fyrkantiga ögon. Mm. Tillbaka i eten på en fredag eller lördag. Kanske, förslagsvis ja, Absolut inte torsdag som det är idag nu vi spelar in Nej, just det så vi publicerar på fredag Ja, jag sa speciellt avsnitt För vi har ju faktiskt en gäst med oss idag ja. För andra gången tror jag, tredje gången Ja, han är inte här för tredje gången Nej, det är vår tredje gäst Någonsin Någonsin. Välkommen Tack så mycket Så, jag vet inte Det blir alltid så jävla pajt så här. Ja, du Marcus är ju våran kollega Och kan ganska mycket om fotboll Ja ah, nej, det behövs inte säga så mycket Nej, nej, Men vi har sagt att vi skulle ha sagt, tror jag, med det Ja, som ett skämt ja. Du är vår kollega som kan mycket om fotboll Ja, och så pratade vi i fikarummet varann dag, va? om filmen Hata Göteborg och Den har väl ni båda två ganska bra kunskaper om Jag har ju bara kollat på de här Best of-klippen på Youtube ja. Så att jag får väl ta den rollen Som att ställa frågor eller något sånt där ja. så får jag kolla på den i efterhand mm. När jag känner att jag har Tid att slösa bort Aha. Ja. <laughs> Men då, vi brukar alltid göra så att vi ställer frågan Om, om man har kollat på någon film Eller spelat något spel eller så Så att vi, då får du äran att svara på. Har du kollat på någonting eller spelat något det senaste? Ja, just nu kollar jag på en serie som heter Falsk identitet. Jag vet inte om du känner till den en fransk spjonserie som jag kan rekommendera väldigt bra. Som ganska nyligen gjorde comeback på SVT Play va? Ja precis den ja. har ju gått tidigare men nu har den kommit tillbaka så jag har börjat se den från början. Ja, okay. mm. Det är den det som jag ska börja på har jag tänkt. Men det har inte riktigt blivit av i veckan Helt enkelt Nej. Men det är, så är det Den vill jag verkligen se Jag har bara hört folk säga bra saker Ja men den kan jag rekommendera När det mm. gäller spel så har jag inte spelat något spel sedan Championship Manager 2001 Så att eh, där, <laughs> det är, där är jag är... inte så mycket att tillföra Så egentligen är jag väl en ganska ologisk gäst i mm. den här podden kan ja, man det. säga Ja men fast det, den är lika mycket film som spel egentligen Även om vi kanske pratat mest om spel Men då kan det ju vara bra ja. att ha någon som inte är så nördig För då får vi ju tona ner det ja, För det är CM som blev Football Manager sen, eller? Ja precis ja. Just det. Jag tror fastän jag har något sånt där fotbollsmanagerspel till Mac Jaha. Som jag fick med när jag köpte min Macbook. Ja, just det Det och Office-paketet fick jag, jag köpte den <laughs> Bra kombo <laughs> ja, jag Kan du både skriva och vara manager? Ja, jag får träna på mm. båda delarna Skriva behöver vi definitivt träna mer på <laughs> Men jo, vad var det jag tänkte på? Bara lite snabbt då Jag vet att det var väldigt tidskrävande på den tiden, spelet det var mycket att sätta sig in i och så De har väl tonat ner det lite Men tror du, är du rädd att om du skulle prova Att du skulle fastna i det ja, jag Drar det. du dig för att Ja, för att ska man bli bra på den där spelen Jag tror att det är ännu mer tidskrävande nu För de har Aha. blivit mer och mer avancerade Så att man skulle väl behöva Lägga ner kanske ännu mer tid och sätta sig in i... Men även man har otroligt mycket tid för det där... Man... Ja, man, liksom, man förde ju lister och för, liksom, billiga spelare man, man kunde scouta och hålla koll på... Så gick fick man ju gå igenom en massa sökfunktioner för att hitta och testa sig fram med taktiker så... Ja, men ja. Du, nu, nu slog det mig faktiskt här... Jag måste ju ta upp en sak till... Mm. För du har ju hävdat mig att du en sommar var bäst i Sverige på Mario Kart Double Dash... Ja, just det. Det, det, det, det måste ju igen. nämnas nu när du är här. Jag har du inte spelat någonting sedan 2021? Eller vad var det? Ja, det var inte riktigt sant då. För att det här kanske var runt 05. Ja, då var det ändå ganska nytt i spelet. Ja, ja det har funnits ett par år. Men så, jag vet inte vad jag om polare Vi snöade in på det. Vi hade inte så mycket att göra den sommaren. Och så var det lite svingla bra väder, eller? Ja, jag kan relatera till det. Jag, tror att jag <laughs> gjorde exakt samma sak, men det blev inga mästerskap. Nej. Men så det har du, bäst ja. i Sverige på Double Dash och cm Det är ju väldigt 0x. inofficiellt, jag själv tyckte det Ja men, <laughs> nej, men vi, vi, vi, vi Det är ingen som kommer ifrågasätta <laughs> det tror jag vi, utse, vi utser dig till det, helt enkelt ja. <laughs> det, det, det är bara så, det är ingen som kan säga emot oss för Nej Det är våran podd, det är vi som bestämmer mm. ja. Men vad bra, så att svensk mästare i Morricart Double Dash Och eh, vi ser att du var en världsmästare på andra då. Jag minns en gång att jag vann Champions League med Ysdads IF. Det Jävla klubbar välja. Det är, <en> <laughs> ja, jag... är utmaningen, utmaningen, utmaningen. Fråga mig inte hur det är. Jag tror Kent Ekeroth av alla människor spelade det spelat väldigt mycket. Jag gjorde <laughs> <Säkert>. <laughs> ja, gjorde han säkert. Apropå människor som spelar saker som man inte kanske tänker sig spelar. Nej, han har inte den auran kan Ekerud Han känns Nej. inte som någon sån här fotbollsnörd direkt. Nej, jag, lä jag läser en bok nämligen där han förekommer väldigt mycket och han var tydligen Amiga-nörd också. du. Ja ja, fast han börjar med politik istället för att äh, gräva med datorer. Det vet vi hur det gick. Mm. Så <skratt> apropå Kent Ekerud ja. Hata Göteborg. Alltså, det är alltså en film om äh, vad är fotbollsuliganer det kan man ju säga den är ju, det handlar ju om ett gäng killar i 20-årsåldern i Helsingborg där där en utav dem är väldigt så här, han, hans mål är att de ska bli liksom upptagna som medlemmar i den här huliganfirman till Helsingborgs IF <laughs> men det, det, det har inte så stor del av handlingen i filmen egentligen utan det är han man följer ju det här gänget under en vecka typ <laughs> och vad som händer Och det är ju ett gäng då som växer upp i ett liksom hyreshus Och där ska jag väl försöka skildra lite grann Att de har lite tuffa uppväxtförhållanden och sådär Ja, för vi konstaterar väl det att Jag tycker ofta när man pratar om hata i Göteborg Så har man sagt Den handlar om fotbollshuliganism Ja Lite som om man kan säga, det finns den här engelska filmen Green Street Hooligans. Ja. Eller som ibland bara heter Green Street. Med... Ja, och så har den här Football Factory mm. också. De, de engelska filmerna, de är ju mycket mer centrerade kring hooliganismen och man följer <coughs> den här firman hela tiden. Så är det ju inte här, Filmen har ju en liten, det är ju mer en parentes i filmen. <laughs> men, men ändå var det det den blev känd för den här filmen, ja, det är exakt. det som är så konstigt. Jag kommer den den hade ju premiär på Göteborgs filmfestival typ 2006-2007 ja. och då var det ju mycket snack om att nu kommer det liksom äntligen en svensk film som tar ett grepp om det här med huliganism. <laughs> och den är komedi eller vad var, alltså. Den beskrivs som en dra dramakomedi och den fick ju ändå liksom... Men jag, jag har svårt att se lite grann vad det är som... Ska skildra huliganismen där, men det kanske vi kan återkomma till. Du kommer ju garanterat återkomma till under samtalet här. Men det är så att, kan det helt enkelt vara så att regissören Robert... Vad heter Lilhonga? hunga. Ja, du, det ja. Är, frågar man inte. Ja, vi säger li Lillhånga då. Lillhånga, Så ber vi om ursäkt ifall det är fel. Men han fick snurr på kulan med det här kanske. Tror att det är så att han fick en jävla bra idé och... Lyckades på något sätt att marknadsföra det här Och få lite uppmärksamhet Kring liksom, sin projekt För det, man kan ju ja, konstatera det kan att det vara. är ju Lågbudget Ja det är det ju Det ser ju ut som att det är några grabbar på gymnasiet Som har spelat in en dålig film på sommarlovet typ. mm, det... Ja inte långt därifrån Det håller jag med om Och ja, det kanske vi ska ha i om innan vi såg den allt mycket Att, ja, de hade, att uh, det är ju en lågbudgetfilm Men jag har filmat jag. sommarlovet Apropå kallt det <laughs> <laughs> och de så gick med en mobilkamera ja, filmar när de slåss Det är inte det de gör i den här filmen Ja, Ja vad var det du skulle säga? Nej, men alltså jag säga att, eh, Vi kan väl konstatera Att eh, också Du sa dramakomedi mm. eh, Man skrattar mycket ja. Men kanske inte riktigt på rätt sätt Och vi har varit inne på det här lite tidigare ja. När det kommer till svensk film Vi pratade om eh, nattbuss Ja. når den här samma nivå som till exempel sökarna i sin pajighet eller är den här liksom alldeles för kass för att kunna vara en rolig bra pajfilm för mina sökarna är ju en sån där film som man skulle kunna förfästa till skulle den här funka till Ja, ja det, sk ja, det skulle, skulle den definitivt göra. <laughs> jag tänker att jag skulle kunna tänka mig att se den här dagen innan Sverige möter Spanien i en man man laddar upp med hata Göteborg. Du blir det fest ja, lite. Jo men det tror jag att det gör Sen är ju sökarna just Kanske one of a kind när det ja, kommer till sånt. Så det är riktigt är i nog Norrland eller inte ja, Det pratade vi väl lite om i bilen på vägen mm. hit Att eh, den är väl eh, Herren på täppan Det är nog ingen som kommer knuffa ner sökarna därifrån Nattbus 807 Är ju farligt det också mm. Mm. Men det jag kan tänka mig Den här hata Göteborg Det är väl va varför den ändå beskrevs Och sen när jag gjorde det kan ju ha att göra med att man tror att genom att beskriva det här killgänget och sen handlar det om och deras liksom, ja, med, villkor med alkoholiserade styrpapper och andra saker att man att ja, men det kan ju nästan ses som en förklaring till varför det finns huliganism. Att man liksom ja. väljer medvetet att fokusera på att huliganismen finns i periferin och det är dit den och killarna vill. Att, men varför, varför blir de sådana som vill ansluta sig till ett huligangäng? Ja. Jo, det kanske beror på det här liksom, livet de lever som framstår så som ganska meningslöst. Andra, de har inte så mycket annat att se fram emot. Liksom. Och det, det tror jag är en feltolkning. Jag tror att det är mycket mer komplicerat än så. Ja, det är väl lite som att säga att om man bara hade öppnat en fritidsgård till så hade det löst sig. Ja, ja. ungefär så. <laughs> det är, ja. ja, men man tar att liksom... Jag vet inte hur mycket... Hur de har gjort sin research lite grann. Jag tror att de har inspirerats lite av de här engelska filmerna. För de här då. Huliganerna som är accepterade i den här. Eh, Grupphuliganfirman då så att säga. De som är fullvärdiga medlemmar där. De ska gärna klä sig snyggt i sådana här Fred perry pk tröjor och, mm. och, och att då de här killarna vill bli som de på något sätt. Men. Det man ska veta om de här grupperingarna. De kan ju attrahera människor från alla möjliga samhällsklasser. Men det är oftast kanske inte så att man bara hamnar där på grund av att man har det tuffa uppväxtförhållande utan det är många andra trådar som dras också och det glöms lite bort i den här filmen om det nu än, var än, om syftet nu var att försöka ta ett liksom, seriöst grepp på det. Ja, om det har gått på lite det här att man hade en taskig uppväxt därför det blev så, ja, att, lite så. Man bara slätar över med det och sen börjar man inte gå så mycket mer in på det. Nej. Bara sånt taskigt konstaterande ungefär? Mm. Det, om man ska vara lite så sådär gå in på de här fotbollshuligan -firmerna. och det man missar i den här filmen det är att de här killarna som är med i sådana grupperingar, de är oftast väldigt involverade i själva fotbollsföreningen som de följer också. Ja. Alltså, det är inte bara att de slåss, det är, en, det är ett vanligt missförstånd tror jag, att man söker sig till den här typen av grupp för att det är våldet i sig som lockar men det kan ofta vara, jag läste en intervju med en som var med just det då Från den här Helsingborgsfirman Han sa ju att för honom Började det inte med våldet Det var i fotbollen det började med Han stod i klacken Och så på sikt så var det väl Olika anledningar som lockade in honom i våldet Ja eh, jag, kan tänka, jag kan tänka så att han Började med att stå på läktaren Och kanske drogs med i och skrika saker ja, Och eh, skrika värre saker Och värre saker Och sen så är det slut Och så söker man något nytt som blir spännande ja. Att det kanske mer är så och det, det tar de inte alls upp i den här filmen. Det, har ing, det är ingenting med att de är och tittar på eh, Helsingborgs IFs matcher till exempel. Det är, ing, det är inte med överhuvudtaget i filmen. Utan det är bara att de vill vara med i den här rulliganfirman. Ja. Det, och det blir lite, det är lite konstigt. Mm. Och så är det någon hippie-karaktär där mitt uppe i allt också. Ja. Som jag för det förr, att Den killen känner man. På något sätt. <laughs> det känns det. som det, den här... Det är en järka Som vi pratade ja. om för väldigt länge sedan <laughs> Nej, En väldigt red, en redig jävel Som ser rätt bra ut Och klär sig snyggt Ja, precis det är väl lite handlingen i filmen Jag vet inte hur mycket vi ska avslöja om det ja, det är det får Men, folk tåla det, tror jag, jag, ja, ja, jag tror det, inte att det, det är någon det är, det, det är ingen som kommer vilja se den här filmen efter att man har hört om det här i alla fall att... jag menar, det, jag tänker, den, den är tolv år gammal Har du inte sett den här nu så får du tåla att prata om det ja, Jag bryr mig inte om spoilers i den här... Nej, annars är det väl så enkelt Att då får du väl pausa Och se den på Youtube Och sen lyssna klart Ja, den, i så fall. Det är väl lite poängen med den här filmen där Det är det här gänget Och så kommer den här killen utifrån in mm. Den här göteborgskillen som är kusin med Svantes kusin Svanten är en av de här Helsingborgs killarna Hans kusin från Göteborg Som är till skillnad från de här killarna Som bara varit i sitt hyreshusområde hela sitt liv Så är han jätteberest och, Eller kultiverad mm. och Hur, det, det, hur det förändrar dynamiken I den här gruppen liksom. mm. Det är två stereotyper som står mot varandra Verkligen men det så en överdrivda stereotyper Ja, det sa du någonting bra Det här med att överdriva alltså, Man ska ha en karaktär som, så, som ska vara mer berest än de mm. andra Som också då lagar mat till det här gänget Och då gör en vegetarisk gryta Han har lärt sig att göra hos en familj I, I Indien, I Indien ja. det, är så det ska bli så jävla tillspetsat Det är så övertydligt är... Jag har fan räckt om han har men Jag läser kokböcker, det här är gott Så man, det är ju liksom vart på en nivå som var mer trolig ja. En sån här kille som alltid tar upp en gitarr Och spelar någon jävla låt Som alla tycker om ja, ja, ja. Han ser till att en av de här killarna blir engagerad I någon, de ska ha någon singer songwriter Jag fattar <här> inte riktigt hur det kom in <här> Men de träffar några lite mer liksom såhär, De kallar dem för estet-tjejer Som de har råkat träffa på stranden Som ska ha en singer-songwriter-konsert Och då lyckas Oj. han få till att en av de här Killarna ska vara med där och rappa vilket då ska bli en härlig kontrast men han kan ju inte vara med här och rappa, och det var tokigt. <laughs> Komma in med ful kultur i våran estetgrupp. Ja. ja, så det är så övertydligt hela tiden liksom de här kontrasterna som de vill visa på både med klassskillnader och Andra erfarenheter som de har med sig, Att de ska göra dem så otroligt stereotypa och övertydliga hela tiden. Vi var ju så himla fin smakar människor som gick i stihetprogrammet, vill jag ju minnas. <laughs> ja, just det. det förstår jag. Låg och sov på skåpen i korridoren. Hade oss... Uppe på skåpen? Ja, eller jag gjorde det. Fan vad häftigt. <laughs> Måste vara så oerhört bekvämt. <laughs> det var ingen som såg mig när jag låg där <laughs> Det var med ropa på någon Hej, Vad vad fan ligger du där? <laughs> Alla var tider det. Var det Det nämndes ju också lite förut Det här det här var på gymnasiet mm. Konstaterar vi Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det var nu ja, skit samma. Men jag alltså, tänker att du nu då är 15-16 år sedan du låg där På skåpen <laughs> Det kändes ju som att gymnasiet inte var så länge sedan Alltså man tänker när man går vi säger mellanstadiet, femmansexan där Då vet jag att då hade vi ju gympa på Karlbergsgymnasiet i Okej. Okay. Och då kändes det ju verkligen som att det var världens största skola Där det går mer eller mindre jättar, alltså ja. stora vuxna människor Och ändå är jag typ fyra år ifrån bara någonting mm. Och nu är det 15 år sedan som jag slutade gymnasiet mer eller mindre Du får tänka på att de människorna är ännu äldre än vad vi är idag Ja, ja, de sitter väl under fläkten och röker gulbländ och undrar vad fan som hände De blir varslade från jobbet Vacker framtid <laughs> Nej, jag försöker bara få mig själv att må bra Ja, det gör du rätt i Men det var den här, alltså, det finns ju en hel del att säga om den där singer-songwriter-konserten Ja, ja, ja, visst. Kör hårt ja För det första då, den här killen som ska rappa mm. det kan man ju tänka sig att det här kommer att bli total katastrof mm. Men alltså, det, det går ändå helt okej okay Till en början Ja, när han kör en låt där det, ja, Han rappar helt okej okay. mm. Och sen Så ska han, vet du vad Skrika ut i publiken mm. Göra som James Hetfield ja, Och publiken ska svara Och det går bra, två gånger Men sen så skriker han Säg fitta Nu <laughs> är det En kille som svarar först Då väljer han att testa en gång till Och då är det knappt tyst Men alltså det, är ju, det känns ju Helt otroligt, finns det ens någon på Någon demoscen Någonstans i någon ungdomsgård Som ens har gjort det så korkad grej <laughs> Nej det är ju noll trovärdighet Det här <laughs> Bara liksom, var kom det ifrån? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Det roliga då är att han blir arg och lämnar det här Sing Songwriter-evenemanget och åker iväg i en bil med sina de här gamla polarna då från det här fotbollshulligans gänget <laughs> då har han blivit utvald den här kille karaktären Lukas som rappar tillsammans med en annan kille i gänget att de ska få vara med den här huliganfirman och slåss. De ska möta Göteborg. Och då... Är han så knäckt tydligen Den här Lukas Över den här incidenten på Sing Songwriter-konserten Att ingen skrek fitta tillbaka ja, Det ja. har knäckt honom Så att han tar ut sina aggressioner På en av de här Göteborgskillarna Använder sånt brutalt övervåld Och så att polisen hinner komma och griper honom Så han får ett år i fängelse Och det skulden nog läggs På den här hippiekillen som har övertalat honom Att, att äh, rappa Att det är hans fel att han får sitta i fängelse För hade inte han övertalat honom att rappa, då det där har det aldrig hänt Den logiken är ju helt sanslös Jag Hur de kom fram till det, det, är, ja, det, är obegripligt Jag kan inte tänka mig någon som har blivit så knäckt Över att ha gjort bort sig på scenen Jag menar, Mitt första framtid att på en scen Då gick mitt instrument sönder Jag menar, Det är inte så mycket att göra Då går man inte att slå ner någon bara för det Utan då går man i fråga om man kan låna någon annans instrument Och så får man ju lösa det istället mm. Det är ju sådana lägen som att nej, men då får jag väl fortsätta konserten då, istället. Och bara låtsas som att det regnar. Jag tror ju inte att... Det, nej, det känns jävligt osannolikt att man... Väldigt osannolikt. på någon bara för att någon inte besvarar när man står och skriker fitta på scenen. <laughs> nej, det är ja, ja. så roligt. Om man tänker på vilka recensioner den här filmen fick så var det ändå liksom så här, typ formuleringar i stil med att ja, den är berättad med både humor och träffsäkerhet. Man... Ja, den här scenen då, då undrar jag vart... Vad är det de menar, det är så träffsäkert <laughs> det... det skulle kunna vara vilket bråkigt grabbgäng Som helst då egentligen mm. Det enda som skulle kunna rädda det då Det är att Man ska tänka så som vi gör Att den här logiken är ju helt orimlig Och att han då är så Uppslukad av det här ja, Fotbollsvålds Viljan att Det är så han ser på det han det... ser inget eget ansvar i det här Utan det är den här äh, svenebananen. Ja men det, det roliga med det är att För att med harens det, det, ro, det, det roliga med det är att han Precis typ dagen innan Har sagt När han blir erbjuden att få vara med i den här Ruliganfilmen så säger han först nej Att han har slutat och slåss överhuvudtaget han har hittat andra saker i livet Och så går det en halv dag <laughs> Och han blir lite knäckt på en scen Och sen brukar han så brutalt överhåll Så han döms ett år i fängelse Ja, oh, nej, det är alltså Den rättegången verkar kommit, gå jävligt fort också, eller? Ja, det är, de får reda på domen dagen efter Tolkar jag det så Det är jävligt ja, det blir rätt år för han är dömd sedan villkoret innan säger de bara, Så är det klart med det det här med förhör och rättegång, det kanske de skett. Bara kastar dem i fönstret. Ja, det. <laughs> det är bara faller det faller ju också på sin orimlighet i så fall. <laughs> ja, verkligen. Det. Det. Men vad är det, alltså. Får man. Alltså, ni som ändå har lite mer koll på det här med fotbollshuliganer och så. Det är alltså det finns ingenting i den här som ändå skulle kunna. För... Om, man, om man inte vet att den här handlar om fotbollshuliganism, mm. skulle man fatta att det är så då. Nej. Eller hur menar du då med Nej, att... alltså Jag menar du så här att eh, När den här visas På Göteborgs finfestival Där 0607 någonstans Människor som inte är det minsta intresserade av fotboll Som går och ser den här, ja, och inte de, vet att det här De är. kommer tolka Att det är så här det går till Nej eller att de tolkar att det här kan vara Vilket bråkigt grabbgäng som helst Eller framgår det tydligt att de är just fotboll Ja det gör det ju Det, det framgår ganska tydligt att de är fotbollsheliganer Ja, det tycker jag också att det gör. Men det är väl det som blir lite synd då. Ja, för jag kan tänka mig en film om huliganism skulle... Det är en god tanke. Ja, Men det. eftersom du sa man missar mål mm. lite för att använda... Som du sa, nu snodde jag den från dig. Ja. Ursäkta. Uh, att har man inte koll så kommer man när man har sett den här filmen att ja det är så här det går till med fotbollshuliganism. Men det... det är lite så jag tänker också att det kan som ja, blir... fast, Är man inte lite dum i huvudet Om man tror det Eller... Nej, men Jag tänker att det finns så många som inte är det minsta intresserade av sport ja, de är, alltså Det här med fotbollsholiganism Är väl för många väldigt obekant Och helt obegripligt Och det är det är på många sätt det är liksom, Om man verkligen tänker på det Så är det klart att det är ett jättemärkligt fenomen Egentligen ja, Men det är ju någonting som har växt fram Och det är, liksom, det är, det är mycket mer komplicerat än var det här som att det är, ja men det är klart det är killar med lite trasslig uppväxt som hamnar där ja. det, det är klart att en, en del av dem har det det kan ju det, vara en, faktor, kan det, det kan en, var en faktor men det finns mm. så, så mycket mer och det, det tas inte upp eh, alls men, den här, eh. det är väl är det så att det kan vara som ett in- och utgruppssyndrom alltså att man är med i en grupp ingruppen och den som är utanför, vi säger att det är ett lag Och att ja. för att stärka den egna gruppen Så måste man smutskasta den andra Och för att ändå följa Gruppens normer och ändå Stärka sin ställning i gruppen Eller få en tydligare roll då, Så måste man alltid trappa upp det här Och få det bekräftat av gruppen ja, det det, den, det. den liksom Inutgrupp, det tror jag Definitivt man kan applicera på det här ja. För det handlar, det handlar ju om någon form av Gemenskap i de här grupperingarna Mm det tas inte heller riktigt upp eh, På det sättet heller här, För att Men det är som sagt Det är inte så mycket fokus på de andra Eller de andra grupperingarna då det, det nämns att de, ska mö, att de ska möta då Wise men från Göteborg <laughs> Ett sånt här uppgjort slagsmål Och om man ska jag prata om trovärdighet Så visst där har de väl träffat rätt i den om man inte vet någonting om fotbollshuliganism så får man ju lära sig det att jo men att det finns liksom slagsmål som är mer eller mindre uppgjorda på förhand ja. som inte sker liksom spontant av att det blir och, aggressioner bara, det utan, nu, utan det, det, det förekommer ju att det görs ja. upp på förhand nu ska de här lagen mötas okej då, mö då gör de båda huliganfirman och då upp att nu ska vi mötas på den här platsen mm. eh, det finns ju med i den här filmen. Så det, det är väl åtminstone korrekt åtgivet till viss del. Så man har egentligen total missat den socialpsykologiska biten som kanske är väldigt ja. relevant i sammanhanget. Ja, ja de hade <hör> behövt vara tydligare med kopplingen till fotbollsläktaren och hela fotbollskulturen. Ja. För den finns där. Och det, det, det är någon slags fördom tror jag. Det en, man gör det lite enkelt för sig. Det är kanske vissa också som är det här gärna vill också, att nej men det här har ingenting med fotboll att göra, utan det är bara killar som av någon anledning vill slåss. Mm. Men det är inte så enkelt utan de här som ofta är med i de här grupperingarna är oftast väldigt insatta i fotbollen och mm. lägger väldigt mycket tid och energi på och är liksom fotbollsnördar också. Ja. De är inte bara huliganer som slåss. Får, man får ju inte ett jättegott intryck Av att de är jätteintresserade av fotboll Med tanke på den här jävla matchen Som man ser på det här De verkar ju inte ha Direkt koll på vad fan de gör på planen alltså... mm. Nej, Det är inte säkert Att huliganer i verkligheten har Heller de, Att de själva kan utöva sporten Men de kan vara väldigt insatta i ja, elitfotbollen Och mm. ha bra koll på den liksom. Serien, om det nu är allsvenskan Till exempel, så har de väldigt, de har väldigt bra koll på det ja. Men men, men, det är, men den här fotbollsmatchen Måste vi ju prata om, för ja. den är helt sanslöst För de här killarna men, spelar ju då Det är som en bokstav bokstavlig tolkning ja, men de här ska vara fotbollshuliganer ja, men då spelar de i ett korplag Ja det gör de ju, för de har ju aldrig i sina slag då Nej. Säkert Men just det, de spelar i korpen ja Och vi sa det Den benämns som en dramakomedi Och här sa du också innan sen jag tänkte på att den här fotbollsmatchen... Det är nog meningen att det ska vara... Det är nog meningen att det är där komedin kommer in i bilden. <laughs> ja, jag tänker på... Vad fan heter det här, då? nytt när de har den här fotbollsmatchen. Alltså, de ja. fick såna vibbar från det. Ungefär så, ja. Det kan jag tänka mig. Jag förstår vad du menar. Ja. Um, de spelar ölfotboll eller något sånt där. Ja, de driver väl med... Jag tror att de är ute i Melby och spelar. Och så driver <laughs> de väl med att det är det är lika viktigt att supa Som att spela fotboll ungefär Så att matcherna är som ett fyllerslag Ungefär Och det finns väl någon liten sanning Det är ändå Division 5 De driver med det Ja men det är väl lite så På den nivån Ja det kanske inte är blodigt allvar För de allra flesta Men för några är det men för det. Några är det ju naturligtvis det Och det överdriver de ju den här filmen mm. Som en av de här karaktärerna Karaktären Jonas Mittander då Som spelas av Nick Hej Monika Schröder ja, Och Hej Monika som var en ja, Nästan en var för x antal år sedan Det kan man väl lugnt säga att jag mm. Sen han gick på radio mycket så där får du också kolla upp Om du inte vet vilken låt det är Hej Monika <laughs> Den har en tydlig koppling till den här filmen Med skådespelaren Exakt, mm. men hans men... karaktär är ju är väldigt allvarlig Med den här korpsfotbollen ja. Och hans du... fjolpappa som är ett Tränare För de har kostym på sig Vilket är mm. det extra pajigt Och det är det också när den här hippiekillen Vad var det? Haremsbyxor eller vad kallar du det? Ja, ja uh, som då, Där har man försökt att få in ett skämt För han säger ju till den här stupa När han står där i kostym som tränare För ett jävla korpelag Säger han, tjena Svennis." <laughs> eller hej ja, men det, Då fnissar man ju lite på riktigt Det är ju ett skämt som faktiskt funkar ja, det är ju Tycker jag Det är ju lite over the top liksom. Ja men det passar ju också in i sammanhanget tycker jag. Här står den här snubben och klätt upp sig i kostym som är den här körre alkoholiserade. Ja, det är ju hans st äh, karaktär styrpappa. Och han vill ha... Det är ju det som blir så lite pajigt då. För, det... för han målar mig upp som en karaktär som man garvar åt. För han säger mycket märkliga saker och beter sig allmänt märkligt. Mm. Men man ska ju också någonstans. Måste ju ambitionen ha varit att framställa honom som hemsk också? Ja. För han beter sig också jävligt svinigt mot, ja, den här styr, kvinnan, mot kvinnan och alltså hans mamma då, och den här sonen. Men det, det, det tar man inte alls in. Mm. Utan... Nej, men alltså ska man bygga upp en karaktär som liksom hemsk och svinig mm. då får man inte ha en sån monolog som man har angående den här jävla hunden. <laughs> Alltså det går nej, inte nej. att ta på allvar Den är rätt dåligt spelad Eller, eller så ska det vara så är, ja, jag vill, Alltså han spelar ju över något så fruktansvärt Ja det gör han ju Men jag tänker också på det när man är tränare för ett korpelag Det här är ju lite äh, sidospår där Men vad var det för lag du hade spelat mot När det var någon tränare som kom med träskor och grejer Jag tyckte det var en sån härlig skildring Av just det här Tränare från en byggd Ja, just det. Ja. Det, var, men det, ja, det var när jag spelade innebandy. Vi mötte Billingsfors. Billingen. <laughs> Då, de var ändå ganska bra på den tiden. Men, men det roliga var att de hade någon tränare eller lagledare som kom till hallen i träskor. <laughs> <laughs> jag jag, jag tycker det ty är så underbart. Ja, men det är ju mycket härligare på något sätt än att man skulle tro att man är mer än vad man är, liksom. Man sig i en kostym när man dräner. Ja, ja, ja jag det håller med. Det låter härligt. <laughs> Då vill man ju ha den här gubben i träskor ja. som kommer. Den här nästan stereotypa danslänningen mm. som är tränare. Ja, på ett sätt är det här, Eller så är det, har han gått på liksom... Jag vill överdriva sin karaktär. men jag är lite bunny, då ska jag överdriva det. Då är det ju mindre härligt. Men om ja. man gör det bara spontant, inte tänker så mycket på det, då är det här. Är det tror jag nog att det är genuint? Jag väljer att tro det, ja, tror jag. det. Jag tror du gör rätt i det. Jag kan lova att det är. Men riktigt. här måste jag bara nämna lite. Jag tog mig friheten att googla skådelsen till den här typen av eh, Håkan Brink. Ja. och Det han har gjort från 2007, alltså samtidigt som den här filmen kom. Fram till mer eller mindre nu så har han tillsammans med Sant Mikael Gospel framför, Ett jävla namn. Mm. Ja, framför covers på Elvis-låtar runt om kyrkor i Lomma kommun. <laughs> och det är vad han har för sig. Vilket Men, karriärsteg. Ju. Det kan man ju ändå gilla med den här Hata och Jag läste och det, det var ju en ambition från skaparna att göra filmen med personer från trakten liksom. mm. så de flesta har ju någon form av anknytning till Helsingborg och då blev det väl många liksom, amatörskådespelare som fick vara med i den här som inte är kända från så mycket annat ja. är de själva med i sådana här grejer också då? för det kan ju också vara så där när man gör filmer om någonting att bli mer genuint om man har bråkstakare jag tänker på Stockholmsnatt till exempel med Liannofer och Paolo Roberto de var ju värstingar liksom på sin tid och så får de spela värstingar i filmen för att det ska bli mer trovärdigt kanske då för de karaktärerna. Fast de är ju mer roliga kanske i de filmerna. <laughs> vad de är. <laughs> ja, de... ja, den tanken är ju god där de filmerna egentligen. Men det blir som du säger, det blir med att de blir roliga. Jag vet inte hur det är med skådespelarna i Göteborg om Det är några som har någon lite stök i bakgrunden faktiskt. Något stycke värsting. Man... <laughs> ja, nej, det är <laughs> Tyvärr så är det ju så att många av, alltså det går att trycka på väldigt många av de här skorisernas namn på till exempel Wikipedia, men eh, länken leder till Hata Göteborg. Amen. Så det, det, jag tror det är vanliga killar, flera av dem så. Men... Det är han som spelar huvudrollen, karaktären Johan, ja. som vi konstaterar vart varit med i den här 14 suger också. Ja, just det. Och så är det ju nix röder. Mm. De andra är väl inte så... Det är så mycket annat som har blivit liksom spritt nationellt I alla fall det är väl... ett Och 14 suger är väl också en sån film Som det ska inte vara några kända skådespelare med Den tar också upp ganska Eller väldigt fruktansvärda Och allvarliga ämnen Men kanske också då missar målet Till viss del För att det blir lite för dåligt gjort Tyvärr De har gjort en Ronnie Brolin helt enkelt så de har tar lite Ja till. nej, och låt oss säga så att den här är inte 14 suger är inte rolig någonstans jag, så det... Jag, jag tänker, tänker på Hat i Göteborg ja. men Det kanske kanske tillämpat på båda ja, nej, men som, Om man nämner han i 14 suger där och man ja. bara tar den så att uh, Den kanske ändå inte riktigt hör Till de filmerna Man plockar inte bara upp någon random person På en högstadieskola liksom. ja, Jag tror att det är en person som har velat belysa Ett problem vi har i samhället Men jag tror att det gick lite för fort Ja jag tror att man, de skulle ha bromsat vissa saker i den filmen. I 14 sugen? Ja. Som att rökning leder till shootouts. Ja, <laughs> det som den är inte på något sätt <laughs> överdriven på det sättet. Nej. Men ändå bara dålig, liksom tyvärr. Ja, det är hemskt. Alltså, varför blir det alltid så när man ska göra en film som ska ändå gestalta någonting jävligt viktigt? Man vill belysa ett problem. Alltså att man ska ändå känna med. Och Fan vad jobbigt det är. Det måste vi göra någonting åt. Och så... Skiter i sig ja, Jag tror faktiskt att det ligger någonting i en sak som Philip och Fredrik har ju någon I någon sån där hundra höjdare Visat klipp från den här filmen med Paolo Roberto Som jag tappar namnet på nu Stockholmsnatt, Stockholmsnatt. Eh, Och då frågar varför Blir ungdomsfilmer ofta dåliga Eller mm. vad man säger då Kanske svenska ungdomsfilmer ofta blir dåliga Det är för att det är vuxna personer Som styr precis allting i dem Som skriver manus Som bestämmer hur karaktärer ska agera och i vuxnas ögon så, de tror till exempel Stockholmsnatt då mm. Att Paolo Roberto han ska slåss, han ska bråka, ställa till med jävla bekymmer Och han är en fruktansvärd karaktär Och det kommer barnen också att se nu när vi visar det här Men barnen tycker bara att han är cool för att han kan slåss Eller rolig, för, eller rolig. för man ser saker på olika sätt jag kommer ihåg om det är Nästan som att filmerna baseras på Vad folk har för fördomar Det är ingen mm. research som har gjorts Ja, jag tror Om det kan vara Som är med i det här avsnittet Som nämner det här Är han den här gamla Filmresessenten från TV4 mm. Hans wiklund Hans wiklund tror jag det är som nämner det här I det avsnittet Okej okay. um... Att man inte gör tillräckligt research på hur ungdomar reagerar när man visar vissa saker. Tror att det kan ligga någonting i det faktiskt? Ja, det är väl rätt tydligt. Kanske alltså, mm. är väl, kanske folk som kanske inte mår bra av att hålla på och bruka våld på det där viset. Men det visar man ju ingenting. Det känns ju nästan helt konsekvenslöst. Nej, och det... Det kan vi väl också säga då, du nämnde när det blir en sig som, som leder till en shootout som i filmen Jag och Johan av mm. Ronny Brolin <laughs> att det ska bli så jävla uppskruvat allting. Och det får jag också säga att den filmen som faktiskt lyckas då är ju fucking omol. Där det kanske inte riktigt är så uppskruvat allting. Det är ingenting i den som känns överdrivet Nej, någon gång. Den är... Utan den är liksom, visar ett allvar i en tid som var ganska ironisk, tror jag. Ja, men det gör det. Men den, den är också liksom... Rolig på sina ställen, ja. men man förstår ändå poängen och den lyckas ändå förmedla någon slags eh, poäng utan mm. att bli pajigt i vissa... Ja, men, den, det, så den hittar ju den här balansen mellan att vara rolig och viktig på mm. samma gång, eller vad man ska säga. Ja, och <gör> inte överdriven Nej. heller, någon det, gång. Det komiska var ju att en av recensionerna till Hata Göteborg <gör> just jämförde Hata Göteborg med fucking omål och sa nu har men Man har fått en variant av fucking åmål Fast för män då, eller unga män Då kände nej Jag <skratt> <skratt> <skratt> Så har vi inte inte skulle kunna känna igen sig i fucking åmål mm. Men just nu ja. så Det här med undantaget som bekräftar regeln mm. Mm. Så kan man väl säga att uh, fucking åmål är undantaget Som bekräftar regeln att uh, ja. det ofta görs dåliga Ungdomsfilmer i Sverige ja. För den har ju faktiskt åldrats väldigt väldigt bra Och den Hans filmer har ju legat nu på SVT Play Här under en period här i slutet av förra året så jag har faktiskt sett att den, den har åldrats väldigt, väldigt bra tycker mm. jag. Även men den här jag och Johan, det är ju verkligen skolmoral som man har skruvat upp till elva. Jag <laughs> menar så här: Börja inte röka nu bara. För det fanns ju alltid sådana här grejer när man gick i skolan. Vi kan, jag kan ha fört det här resonemanget förut, men det är ta sig igen. Att yeah. Det här med att man i skolan har sådana temadagar om att man inte ska börja röka och sen så leder det till att man ska inte börja knarka. För att det är ju självklart att tobak är. En inkörsport till Knark Och då blir det shootouts alltså, För att han har en pappa som Dött i lungcancer och så börjar han röka Så hans familj blir så, nej, nej, nej Det här är inte bra Och så blir han kriminell också på det mm. det, det är ju verkligen att ta skolmoral Och köra mm. den rätt upp i arslet på någon Ja, oh. har du rökt? <laughs> Säger jag som är lärare Men jag skulle ju aldrig <laughs> Moralisera på det sättet Ja, oh, nej och det har jag pratat om i den podden Så jag tror att jag släpper det nu Vad mm, mm, mm. har ni mer för kul Att berätta om Ja, Jag varandra. tycker faktiskt inte att vi är riktigt klara Med hej Monica <laughs> <laughs> Det får jag ändå säga Men här Nej. finns ju mycket att prata om Med den karaktären Ja det finns ju jättemycket att säga för. Han är ju den han, Det är ju en biroll Men det är ju den man minns ändå ja. Det är han som tar mest plats Och det är den här karaktären någonstans som Ja, det framstår som att det är han som styr det här gänget innan den här hippie-göteborgen kommer ja. in och förändrar dynamiken. Men ja, det finns jättemycket att säga om honom, dels spelar han ju på ett väldigt roligt sätt. Det är jag som fepplar med snusdosa nu. <laughs> det är lugnt. Men det, det roliga är ju att han faktiskt blev guldbugg-nominerad för den här rollen. Ja. Mesta manliga birollen. Men, är det så, men det är helt obegripligt Men det, men är det så att det släpps Och fan, förlåt, nu ska jag sluta feppla med min snus Nu fyller jag truten med snus, nu får jag vara bra Men att det släpps så många dåliga filmer i Sverige Eller att det släpps så få bra Att man måste ta någon extra för att fylla ut med ungefär Det tänkte jag på nu i Guldberggalan som gick här om dagen. Att det var, var det gräns- och tårtgeneralen var, jag Kommer inte ihåg en tredje var och sen är det ungefär så att, fan vi måste ju ha en film till annars blir det ju fel. Vi måste ju ha fyra liksom som är i topp. Vi tar Sun. Ja, alltså, Eller lit... är den så bra? Alltså jag har hört att den har ju fått väldigt fina recensioner. Mm. Och jag har pratat med några på jobbet som har sett den och de tycker att den är bra. Så... Du tvivlar ju inte på, men känns Nej. det som en guldbaggefilm? Nej, där håller jag ju med dig. För jag skulle ju inte säga att Sune Sommar är det heller, fast den är helt fantastisk. Nej. Kanske att Peter Haber skulle kunna liksom, nomineras för guldbagge för sin tolkning av Rudolf Andersson. Men, ja. men äh, det är ju högst subjektivt. Mm. Alltså, man får väl vara något objektiv i hur duktiga de är som skådisar. Och, hur är. Nej, men alltså, och, och nominera honom... Det, tycker, det är ju att man tappar förtroendet för ja. hela galan. Och det nu pratar det man, och, alltså det här som jag läser lite nu det har varit lite liv om att Filip och Fredrik inte dök upp på galan. Mm. Nu vann de ju dessutom publikens ja. pris. Och då kan jag tycka att det skadar inte galan någonting. Det som skadar den här jävla galan det är att han är nominerad. Det är ett större problem. Alltså det är, för jag förstår, det sitter det ändå Filmkritiker. De tittar på väldigt mycket film i den här Görrund. De arbetar med film. De kanske tidigare har gjort film själva. Mm. Vad är det som gör att han är Det är det så enkelt. Det är något jag inte ser. Är han. Hem... Vad heter det? Är han. Briljant. Han Men jag inte kan film tillräckligt för att kunna se det. Han extra. kanske gör en bra rolltolkning. Alltså det, det, det, ibland är det svårt att veta. Vad, vad, är, vad är dåligt skådespeleri? Vad är dålig regi? Vad är dåligt manus? Ja. Jag ska kolla Brolins filmen <laughs> Vem då? <laughs> Ronnie Brolin Ja, just det mm. ja, så Jag funderar på, utifrån Den manus han har fått Så kanske han gör en kanontolkning här <laughs> ja, ja, det, det kanske, kanske är, är så, så Och det torftiga han får så kanske han gör det bästa av det Och då visar man vilken Duktig skådis man är mm. Ja, för det som jag har alltså, Så som den karaktären är, har ni träffat någon människa Någon gång i era liv som är sån? Nej, det finns ju ingen som... Nej det. nej, det blir ju lite så då. Men, men som det, ni säger... Några gränsförare från Åmo. Regin kanske är så svag att det här är materialet han hade att röra sig med. Ja, lite så. För jag tänkte på det. De vill ju gärna porträttera liksom, de här killarna som några som är, har fastnat i någon slags machokultur. Och, men då måste man överdriva den. Och framförallt eh, Nick Sjöders karaktär. Hela tiden så ska jag ju säga eh, att folk är bögar och fit. Och, och det är så hela tiden men det känns ju som att det är ju direktiv han har fått skulle jag tro det, är ju, det känns ju som att det är någonting de verkligen har tänkt på Fan. nu ska vi spela på det här Machokulturen, och vad säger de? Jo, de säger bög väldigt ofta Jo, mm. mm. det kommer vi tänka Så på Så är det väl såklart i långt och mycket Fast det finns ju ganska många andra destruktiva saker Som kommer med machokulturen Då kanske man ska försöka gestalta mer Ja, göra det, mer men det blir matcherat. överdrivet För inte ens de mest Om man bara tänker tillbaka När man själv var den här åldern som de här killarna är 1920, inte ens de som var mest macho De, de pratar ju inte så om allt nej. hela tiden. Nej, det, det, är, det är inte tro, det är liksom inte trovärdigt. Nej. Det det var mer så att mm. i, vad ska du göra i helgen? Nej, jag ska gå på teater. Är du bög eller? Ja, så, så kunde du det fram så det har man ju. Så kunde du göra. För det var ju inte direkt match och gå på det, nej, Så då då jag nej. gå på hockey eller fotboll, då är man cool. Jo, men det det fanns ju såklart människor som väl eller att, att, I den här åldern Att det finns människor som pratar lite så Men det, det är för uppskrivat liksom, För mycket Och, äh... ja men alltså, det, det där verkligen Verkligen blir för mycket Det är väl typ, det är precis i början va, av filmen Ja, om du tänker på när de är på gymmet Ja, <laughs> det är exakt <laughs> det gör jag. Där är folk alltid macho På gym mm. Det här killar som har tränat överkropp så att de är stora som fan och så har de spinkiga ben som de försöker dölja med så här kickboxar, byxor. de har alltid en sån där jävla tendens att först ska de stå och spänna sig framför spegeln så, ja, det fattar jag, det kan man väl göra om man är nöjd med hur man ser ut men att man ska ha så jävla tunga vikter och sen när man har lyft sina så att man ska bara kasta dem så hårt man bara kan i backen och sen ska man gå runt i cirklar och spänna sig och stöna det är så jävla matchkultur och då är det väl bra att man har då en gymscen då man ska följa som Ja det är ja, det, det är ju att, att de är macho på gymmet, det är väl är rimligt ändå att det är med mm. Men det blir ju så, men där, där ändå det... Är det en Nikola Nic Schröder då, tänder på alla cylindrar ja, när han inne på gymmet hans kompis Johan sitter vid en maskin och tränar och... Det kommer fram en annan snubbe och liksom börjar tjata på honom Är du inte klar snart? Jag blir så jävla trött på er som bara tar upp liksom platsen här Då tänder han direkt på alla cylindrar och flyger dit för att hjälpa sin kompis Och skriker åt den andra killen Vad fan är ditt problem? Säger du inte att Johan håller på på skulderflexat ören? Det är mitt nya favoritord ha, Skulderflexatören <skratt> I, <skratt> mm, I bestämd form då också Skulderflexatören Det är ett ord man aldrig har hört Var det ser eller senare Nej. Och så, och så Jag tror att du, Finns det ens? Är det ett ord? maskin kan ha okej okay då Använder man det? Om du går in på gymmet och frågar Om... håll, Har ni skuldreflexatör här? Ja, jag ja men då förstå jag... måste du dem vad jag menar då. Man måste ställa frågan Så att man kan säga det i bestämd form Ursäkta ja. mig, var har ni placerat skulderflexatören? <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> dessutom är man på gym Och man har en maskin som någon annan vill träna på Så brukar alla Gå fram och fråga, kan jag köra emellan? Mm. Jag har aldrig varit med om att någon har varit otrevlig Nej det Nej, det är nej Jag har ändå känt att gym inte riktigt är min grej Om jag hade suttit vid en maskin Och någon hade kommit fram till mig och sagt Fan är du inte klar sånt Det tar nej. alltid det sån jävla tid Då hade jag nog kissat på mig Jag hade blivit sagt... livrädd Du hade inte börjat käfta emot sagt, jo, nej, Jag är klar. Nu. Ja, jag, hade, jag hade inte gjort klart Jag hade gått nej, men alltså, Jag har tränat i gym i perioder ehm... Då och då, alltså i många år Aldrig blivit vältränad Så sett, men Alla gånger som det är någon som Vill gå till samma maskin Eller har köpt bänkpress eller någonting Så frågar de, har du många kvar? Ja, jag har några sätt kvar Och då säger de, okej, okay, är okej okay om jag kör emellan? Mm. Alltid Det är aldrig någon som har varit Jag är så jävla trött på det. vad fan du tar upp plats Nej, alltså oftast så är folk jävligt trevliga där ja. Även de som jag drev med nu Men det kan man väl få göra Ja. När jag själv sitter där Soft potatis och trycker liksom Fem kilos vikter och håller på att dö mm. De får driva med dig tillbaka då Ja, det är helt ja. okej okay. Det kan jag bjuda på Fyrkantig ögon på Facebook <laughs> För att hona oss tillbaka <laughs> Jag får lägga upp en gymfilm då När jag ska pumpa Kanske till någon bra sån eh, montage låt också. Ja, vad ja, fan, vi kan gå till friskt och svettes om du vill. Och så filmar jag och så lägger vi på någon <laughs> sån här jävla rockmusik sen. <laughs> ja, det måste vi göra. Ja, det är väldigt viktigt att det ska vara friskt och också, för det är väl i minst machokompatibla gymmet. Ja. <laughs> Ja, vilket är mest här i stan, Som vi ska gå till då, där de allra, allra Där det är mest macho ja, Var äh, tränar du någonstans? Dålig koll, det livskraft, det känns inte mycket mm. så det Där är väldigt blandade åldrar och sådär Det är inte många ja, som det är det... väldigt det, det finns det... ganska många discobyggare där som matchar sig Men många är också jävligt duktiga på att träna där Som ja. jag har sett det Men det är inte det här sats? Det är inte det ganska? Ja, det var på de där ställena som miljö. Det är ganska klint alltså, Man måste ju hitta något lite smutsigt Källargym Det, ja, smutsigt. Ja, det jag har jag nämligen hört en gång Jag talade med en kamrat Hon, hon sa att eh, hon vägrade gå Och träna på sats igen För eh, det var väldigt, väldigt vanligt Att eh, vältränade tjejer Sminkade sig väldigt, väldigt hårt Innan de gick in på gymmet Kan det ha något som tyder på att det är ett matchgym Eller är jag väldigt fördomsfön nu <gör> Jag bara. Du, du menar så här. Att tjej, <laughs> nej, inte, nej. Vältränade tjejer som sminkar upp sig inför att gå till gymmet De mm. söker sig till gym där det finns mycket killar. Ja. <laughs> Jaha, det är svårt att menar vi ja. inte. Vad fan? Va? <laughs> så menade jag. <laughs> Okej. Okay. Ja. Nej. För att, man, för att de blir lite macho själva då. Det är lite mm. så jag menar. Då vill man väl vara snygg i sociala medier och visa att man är. Ja, det är en finare. annan gymkategori Det är de här killarna som har shorts med tights under på sig på gymmet. <laughs> Men det var, precis, det var precis den här diskussionen jag ville ha när jag ställde den här frågan. nämligen. Det är inte riktigt samma som de här matchkillarna med... Eh... Mm. med sunkigt linne. Och nej, sådär, precis. Samma skit som man på gympan i högstadiet. Nej, det är två olika kategorier om det vi ska som generalisera lite. Detta. Det är som rosa <laughs> Jag tänker att jag då skulle... Vi måste hitta det här gymmet så att jag kan gå dit I de yogapenslar jag har Och träna fel Hur ser de ut? De är svart orange Aha. Jag skulle vilja se dig gå och träna på ett gym I avklippta jeans Träskor Bara överkropp och kanske solglasögon. Jag, <går> jag är inte. <går> Bara överkropp på jeansshorts är det viktigaste. Kom in i träskor och kör som fan. Kommer du ihåg? Nej, det är kanske inte du gör. Det fanns en eh, fransk utbytesstudent här Karlsson, som tränade i jeans på gymmet. Och inte jeansshorts utan jag i jeans. Jo, det minns ja. jag på. För <går> <Det> fan, <som går> <kid. går> förresten. Jag tror jag säga att han var det. Ja. Om det, har, <laughs> Om det har någon som helst betydelse <laughs> ja, Det är kanske är en grej i Frankrike att jeans är arbetarplagg det är det man ska svettas i liksom. då har man det på gymmet mm. Ja, varför inte? Ja, det finns ju kanske någon form av manlighets... <laughs> Jag vet inte mm. Och så ska man stöna högt som fan och skrika när man slänger vikterna i backen Ja för då visar vi jävla stark man är. Det är inte särskilt match egentligen att träna på skulderflexatören. Nej, det är ju en <laughs> maskin. Det, kan, det, det är ju en maskin det... egentligen. De ju, det, ja, den har de missat i den här filmen. De, de skulle ju givetvis bara jobbat med fria vikter. Ja, har skivstång hela ja. vägen. Mm. Men det kanske var de meningen att det skulle vara roligt, de vet att det blir roligt om vi säger ordet skuldeflexatör, så vi måste ja. göra en scen med det. Jag hoppas att det är så de har utgått ifrån Jag vill ha med ordet skuldeflexatör, nu måste vi göra en scen där det passar in. Ja, de har byggt scenen bara för det ordet. Ja. Men är det kanske är en sån dialektal variant av ett ord. Ja. Alltså, ja, ja. Det är ett dialektord som de kör Vi hittar. borde ju nästan testa det här. Om man går och frågar personalen på gymmet, var har ni flexatören och så om de förstår <laughs> vad de menar? För det, är kanske, det här är ju för sig ganska känt ord, men det kanske inte är jättemånga ungdomar på gymnasiet här i Karlstad gymnasieskolorna, där du går och frågar vart ligger Bamba till exempel. Ja, nej, ja, det, men det är ju dialekt. Det är ju ja. bara Västsverige som. Ja, men det är till och med det lärde ju du mig ja Det hade inte jag hört i Lidköping Det är väl väldigt göteborgskt Ja, med omnöjd Men inte mycket när jag är kanske Nej, men det jag menar till Lidköping nej. tog det sig inte i alla fall nej Jag fattar ingenting, jag hade aldrig hört den hur du sa det Nej, okej okay. okay. Ändå är det ganska många sådana göteborgska uttryck som har tagit sig vidare på något sätt Jag menar, alla vet vad det borde tyken betyder till exempel Ja, ja det är ju lite bra. Ja, precis. Det här använder vi i åmålder. Ja, ju... men det känner jag till också. Det är Inte säkert att folk i liksom norra eller östra Sverige känner till det. Det är inte helt hundra på det. Men, men skulderflexatörer, är det ju garanterat ingen som känner till om man inte har sett den här filmen. För att det finns ju inte någon man googlar väl? Du googlar på folk, uh, Ja, eller? Nej, det kom upp väldigt mycket. Jag bildgooglade. Det var väldigt mycket bilder på Hata Göteborg. Och ja, vad var det mer Isländska flaggan och någonting Det var någonting Saddam med Saddam Hussein Ja, Saddam Hussein var det också ja. <laughs> Vad är Saddam Husseins koppling till skulleflexatör och gym i allmänhet Det var hans favoritredskap på gymmet <laughs> men, men det är kanske är sånt um, Förortsslang då, från irakiska ungdomar Nej, det låter väldigt <laughs> Det är, det det kan är slang Från irakiska ungdomar Som har tagit det här ordet i Sverige ja allt är möjligt med skuldeflexatören. Någon frågar: Har du para på luren? Ja, <laughs> nej. Jag har tränat mycket skuldeflexatören. <laughs> ja. Ja, vi säger så. Ja, Skuldeflexatör. Fantastiskt ord. Det får man ju börja använda på riktigt. Men då kanske mm. man måste ha rätt bra koll på vad fan det är. Förresten, du sa ju en sak också när vi åkte hit idag, så jag blev jätteglad när du sa det. För det bästa som finns det är när det dyker upp folk i så här cameo eller cameo eller vad fan det heter. Mm. Och det kanske är lite överdrivet att kalla just det här det, men du sa till mig, vet du vem som är med i hata Göteborg, Joel? Och så sa du Taggen från tre kronor <laughs> Taggen från tre kronor Av alla personer som kan vara med Och mm. synas i en film det, Ja det är, ro, det är ro, roligt att hans roll I Hata Göteborg Det är också ett exempel på den här Övertydligheten som vi har pratat om I filmen För att då ska, för han ingår i det här Estetgänget som de eh, Lär känna eh, Under filmens gång Som då ska vara helt annorlunda jämfört med det här fotbollsuligan gänget. Mm. Och det är liksom så här, verkligen ska vara övertydligt. Ja, men de här är liksom lite mer de andra killarna har bara varit i Helsingborg hela sitt liv. Det är en som har varit på semester på Öland en gång, medan de här i estetgänget är väldigt berestade och integrerade med andra bra koll på andra kulturer. Så därför är taggen med där och han pratar bara spanska. <laughs> så det är klart att de har en kompis som inte är... det är också så här övertydligt. Ja, men de måste ju ha en kompis som är som inte är svensk, någon liksom spanjor de har lärt känna och tagit med till Sverige som var med i det gänget. Det såg ju vi på SD-programmet eh, jobbar, eller vi som gick där. Ja, ni, ni tog många spanjorer till Åmål och så. Ja, ja. absolut. Ja. Nej, vi hade faktiskt en tysk utbytesstudent som berättade för mig vad jag skulle få i betyg i engelska och varför. För att hade hon tydligen pratat med våra lärare om. Aha, <laughs> ja, ja. det var ja, ju bra. Och tyckte Jag hade, jag nådde målen för MVG Men jag hade så dålig närvaro Så att jag fick bara VG Grejen var att jag hade typ 7% frånvaro på hela läsåret Men det var tydligt mm. Men på något sätt så glädjer det mig Att han är med På, på vilket sätt? På man? något sätt, att, det, att det, jag tycker att det är lite kul För honom att han får vara med i lite film då och då och På något sjukt sätt <laughs> Speciellt den här filmen <laughs> ja, precis. Det är ganska långt efter 3 kronor Nej, inte 3 kronor Ja Nej. Det är ju 90-tal ja. äh, Och det var så... slut på 90-talet till och med va? 98 eller något sånt där När stenfrisk spränger skiten i luften ja. Bästa finalen Han debu debuterade 94 i 3 Kronor Kan jag läsa lite här Och sen har med i Saltön hata Göteborg och Babylon sjukan. Ja det är en fin Kombo <laughs> Hur är den karaktären, taggen i 3 Kronor Jag minns inte den så mycket egentligen Menar... ja, Han har lätt för tjejer va är det så det ja, uh, han flyttar in där och blir, uh, han och Lisen blir väl kära i varandra <laughs> För han är väl lite exotisk där också va? Är han inte? sticker ut lite i det här det är... förorten ja, är... Mälarviken ja, här... ja, Medelsvensanområdet så ska han sticka ut lite med sin liksom spansk-latinska påbrå ja. Exotifiering är ju som vi äh... gillar, absolut <laughs> Mm. Ja, men det är verkligen så ö, tydligt Han är ju för övrigt då Bror till hon som spelar Bimbo i Tre Kronor Det kan man inte tro Nej Oj <här> Ja. Och hade hon varit med också i den här Då hade det ju varit en 10-poängare Så enkelt är det ju <här> två 3 Kronor-karaktärer i samma film Så långt efter Och det är ju roligt att det är så långt efter För han spelar ju typ Ungdom i Tre Kronor 94 Och sen spelar han Ungdom 13 år senare också Han är ju, han är, han är ju för fan oh, är Han måste ju för fan vara över 30 år När han är med och hatar Göteborg Ja, han är, om vi tittar, han är från 1976 det? 31 ja, Det kanske funkar alltså, han, han, han, var, han var alltså 18 år När han började med 3 kronor ja. Ja. ja ja, men det var väl Den åldern på dem som spelade ungdomar där kanske mm. Jag tror det, är inte, det är väl i för sig väldigt vanligt I, i filmer överlag Så det är väl inte så konstigt att Man är alltså, äldre än man, man spelar är, ja, exakt. Mm. Men är det så i svensk film också för vi vet att de gör väl så i amerikansk film Att det är 25-åringar som är 15-åringar När de <laughs> gör high school-rullar mm. ja. Mm. ja, jag menar Beverly Hilster var de väl rätt gamla allihop När de började spela in det eller? Det roligaste exemplet på det är ju Grease tycker jag. När de är fan för typ Sju var 40-åringar som spelar. Ja John Travolta var ju rätt igen då. Ja, visst var han det. sjunger jävligt. Ja, jag. ja, Vad fan, Luke Perry till exempel, var inte han jävligt gammal när han spelade Dylan i Beverly Hills? Ja, jag vet inte riktigt. Tål på det. Vi får kolla upp det kanske. Ja, jag tror han var. Men alltså, minst 25 vill du att jag ska göra en liten ja, vi När vi ändå en, har möjlighet så. Gör en goggle nu när du sitter och har telefonen i näven um, Okej, okay, då säger jag Beverly Hills gick 90 till 2000 Och han är född 1966 Så han var alltså Ja, 24 baston 24 och skulle spela high school Ja, uh. <laughs> Men jag visste inte att vi gjorde så mycket Sågsväder, då tänkte jag väl att är det tonåringar med Så är de väl tonåringar Ja, okej, okay. det, det, det är taggen då som ska, som ska vara nästan 20 år fast han är 31 Men Jag börjar på de här andra karaktärerna ja, De spelar runt 20, det är klart Det kanske funkar att man är 30 och spelar 20-åring Snarare än att man är 30 och spelar en 16-åring Ja, jag rakar ju om jag ser ut som 12 <laughs> det, är, det är klart att det, det går. <laughs> ja, Jag kanske skulle se ut som 13 då, om jag rakar rak. Ja, det är, det är i alla fall, det faktum att han är med och spelar någon form av 20-åring här i alla fall, det, är de, det är inte någon av de större trovärdighetsproblemen i den här filmen Det är bara så mycket kan vi konstatera men tro, alltså jag, jag tror, Mackan, om vi säger att om du sparar ut håret lite Och så rakar du bort det där skägget Och så lägger vi lite blonda slinger i ditt hår Och så är du med i en film och säger att han är 20 Tror jag det skulle funka? Ja, ja kanske. kanske Lite för mycket rynkor runt ögonen kanske Ja, det, det är dom då Men det, det, det, det, <laughs> det, det jag tar de bort i redigeringen bort. sen <laughs> Smink så är det fixat mm. Ja just det, det, är det jävla sminket också <laughs> Naturligtvis, det är klart du kan spela 20 i ja, Så spelar kanske... du och jag 12 mot 13 <laughs> <laughs> uh. Ja nu, nu Fan det här var ju kul Ja, men den är ju på Ett sätt en helt fantastisk film Och på sätt och vis Bland det sämsta man har sett naturligtvis Ja det beror ju på hur, hur man ser på den Nej. Ska du se på den för att du undrar den och garva lite Ja men då är det ju ganska bra ja. <laughs> Sen att inte Det är svårt att veta Som jag sa där, det är svårt att veta va, vilka, vilken, vilka delar av filmen Ska vara allvarliga och vilka ska vara ja, roliga precis det är ju... Men det finns ett uttryck på engelska Som har myntats av en Youtube-kanal Det är hilariosity mm. Skulle vi kunna fixa ett sånt på svenska nu För alla de här filmerna, vad skulle man kunna säga då? Eh, oj det är myntet begrepp här nu. Ja. Svenska akademins ordlista 19. Laibancitet. Laibancitet. Ja, det, det var inte svårare än så. Ska vi hitta på ett nytt ord? Oj! Laibancitet. Den här chansen heter då. Laibancitet. Det är lite väldigt hög lajbansitet i den här. Det är en smal Filmer om ungdomar som hamnar i olika typer av problem men som missar målet. Ja. Det kallas för Ja, vi, vi kan ju få ihop 20 lätt. Ja, alltså, ja, Ronnie är... Brolin är ju i så fall kungen av lajbansitet. Han har gjort 5-6 stycken. <laughs> då är det en fjärde, klar då. <laughs> ja. Fast Högst upp på live -skalan, där har vi alltså sökarna. <laughs> ja, sökarna 1 och 2. Ja, jävlar, då är de ju inte så mycket ungdomar i den. Då är den ju... Åh, oh, fy fan vad dålig i sökarna 2. är. Den räddas ju av att... <laughs> Torsten Flink spelar ett fejkat epilepsianfall. Är inte Torsten Flink med i den, fast som en annan karaktär oh, än ja. den första? Ja. Och han är lika svinig också. Det blir alltså det är liksom, man kan väl inte ha en sökare film utan Torsten Flink. Det... Nej, nej. Ja, det. men ja, han där i filmen när han kukar ur i bilen där. Ja, oh, här du, tar en söndagspromenad och jag sitter jag och väntar på mina pengar. Jag har mina pengar, jag kan inte jag få mina pengar. <laughs> Och hans fejk, fejkade epileptiska anfall också. Det är absolut inte kul med epilepsi Men Torsten Flink är rolig När han spelar en fejkat, ett fejkat anfall ja. Och så skjuter han en snubbe Ja, du ser Jag går ju alltid igång så fort man börjar prata om Torsten Flink ja. Men det känns nästan som att man får ta ett poddavsnitt Om Torsten Flink i så fall Ja, det tycker jag vi kan göra och bredda lite, vi måste ju prata om hans musikkarriär också som, oh, ja. som är faktiskt helt orimligt bra. Ja, alltså, jag tycker att man ska läsa hans biografi, mm. den boken, alltså, det är skitroligt för att de måste ändå ha med att någon annan som är med när han berättar om Eva Röse eller om Mikael Persbrandt att de får ändå vara med och skriva ett kapitel och förklara om hur det är egentligen. Men att de inte ska ta Torstens upplevelse av händelsen ifrån honom. Nej, det är fint. Ja, det är sjukt fint. Är det inte någon historia om någon, någon som sitter i ett träd med ett gevär eller något sånt? Där? Jo, Torsten Flings version när han träffar Mikael Persbrand första gången. Det är en han är hos Persbrands ex och Persman sitter i ett träd med en hagelbussa. Ja. Ja. Fast originalversionen är inte jättelångt ifrån Men enligt Micke Persbrandt så hade han ingen hagelböss Han satt i trädet Nej, när han satt i trädet Nej Han hade nog inte med sig någon hagelböss I huvud taget Man satt tydligen i trädet och kollade på dem mm. Men eh, Ja det, men vi, vi sparar Torsten Flink till framtiden Vad känner ni, har vi fått med det vi vill ha sagt Eller är det dags Ja det har nästan blivit en catchphrase för oss Kn Dags att knyta ihop säcken Ja, det säger jag omedvetet Men jag tror att det är jättemånga poddar Där de säger så, I alla fall om jag lyssnar på Så att vi kan nog inte Claima den som våran Nej. catchphrase D Däremot så skulle vi nog kunna Claima fylla truten med snus Som våran catchphrase <laughs> Som vi <laughs> Just, inte, det kan inte vi har göra. på väldigt länge Så ja, vi fyller truten med snus igen Och eh, jag vet inte Vi känner väl oss ganska klara Ja, det alltså. tror jag att vi gör så följ oss där vi finns Ja, gör så det... Och så, som vanligt, att tack så mycket för att ni har lyssnat Och tack Marcus för att du ville vara med och prata om Hata Göteborg Nä, Tack för det, det ja, var jätteroligt ja, nej, men Det får vi fan göra om Det finns säkert fler roliga saker vi kan prata om Det tror jag Bra, Men vi säger så, så hörs vi nästa gång Tack